Міри і ваги Міри і ваги – це стандартні одиниці виміру та зважування різних предметів, а також вимірювання відстані, часу, температури та інших величин. І в виробництві, і в торгівлі, і в науці не обійтися без вимірювань. У давнину люди використовували як мірки частини тіла. Вони були стандартними або однаковими тільки в межах даної країни. Наприклад, єгипетський лікоть відрізнявся від грецького та римського. Це створювало чимало проблем, особливо в торгівлі. Ось чому з часом були прийняті стандартні системи мір. Англійська система мір Ще близько 30 років тому в більшості англомовних країн діяла англійська система мір. Довжина в ній вимірювалась у дюймах, футах, ярдах та милях, а маса, в унціях, фунтах, стоунах і тоннах. Фут, як одиниця довжини, був відомий ще в часи англосаксів. Дюйм – це три ячмінні зернини, викладені в ряд, почав використовуватися з 15 століття, а миля виникла із звичаю вимірювати відстань у тисячах кроків. Унції і фути – торговельні міри ваги, які застосовуються з 15 століття. Однак подібні міри зв'язані із складними кількісними співвідношеннями. Використовувати їх у розрахунках надто складно. Тому в 90-х роках 18-го століття у Франції було створено метричну систему. Метрична система нині в більшості країн світу прийнято метричну систему так звану Сі, система інтернаціональна. Основними одиницями метричної системи є метр, довжина, кілограм, маса та секунда, час. У ній існує чимало інших одиниць, які мають власні назви, наприклад, джоуль, ньютон, вольт. Однак всі ці одиниці можна виразити через три основні. Так, один ньютон, одиницю сили, можна записати як один кілограм на метр, за секунду в квадраті. Дотримання стандартів Вимірюючи будь-що, ми порівнюємо вимірювану величину з еталонною одиницею, наприклад, з метром. Еталонні одиниці визначені з надзвичайною точністю. Тому, вимірюючи свій зріст двома різними лінійками, ви одержите однаковий результат. За метр, наприклад, прийнято відстань, на яку поширюється світло за певний час У Міжнародному бюро мір та ваги в Севрі, поблизу Парижа, зберігаються еталони метричних одиниць Еталонний метр являє собою певне число довжин хвиль променя спеціального лазера Еталоном кілограма служить гиря з платино-іридієвого сплаву, який зберігається при сталій температурі Ілюстрації, Давні міри У давні часи, як одиницю виміру, використовували різні частини людського тіла. До давньоєгипетських мір належить лікоть – довжина передпліччя. Одиниці виміру можуть бути й складними. Наприклад, чотири долоні дорівнюють одному ліктю. Римляни ділили свій фут або ступню на 12 частин. Ярд – це відстань від кінчиків пальців дорослої людини до носа. Лікоть – відстань від ліктя до кінчиків пальців. Маховий сажень – відстань між кінчиками пальців витягнутих рук. Крок – приблизно до ярдові, 4 футам. І фут – це ступня. Домір, заснованих на розмірах долоні, належить палець. Це довжина вказівного пальця. Дюйм. Це ширина пальця. П'ять. У Росії відстань між витягнутими вказівним та великим пальцем. В Англії між великим та мізинцем. Долоня. Ширина чи довжина долоні з витягнутими пальцями. Для зважування золота та коштовного каміння єгиптяни застосовували чутливі важельні ваги. Згодом вавилоняни, які жили на території теперішнього Іраку, розробили систему стандартних гир для використання в торгівлі. Будівники єгипетських пірамід повинні були здійснювати вимірювання, щоб розрахувати потрібну кількість каміння в кладці і точно вивести вентиляційні шахти та коридори в цих велетенських спорудах. Мірним кухлем вимірюють об'єм рідин. На стінку кухля нанесено шкалу з поділками і цифрами – одиницями об'єму.